و علاج پروت د وځو وای وای پر غوینه نه راوي چې وره ټول بسم الله الرحمن الرحيم باب من سن سنه حسنه او سيئه باب دے پا بیان دو اغا چاکی چاچی سنت طریقہ اخکارک للا او یہ چی دے نو ناکار طریقہ چی دے نو اغا اخکارک للا یا غلط بنیادی کی خودو یا صحیح بنیادی کی خودو دانا چې ارہ بیدت حسانہ او دارنگی چی دنو بیدت سی بدعات چی طول دی اغا سیئی یو سنت طریقہ پاتی شئیو و خلق بدعات شروع کرو دی راو لگی دو اغا سنت جاری کو و دا اغا سنت چی سوک معمل کئی نتی تو پی اللہ یو سڑی راو د دو چې دن اغا خکارہ کو ساتم شئیو دی بیا په بدعات شروع کرو لگا د نن ورځ چې څوک د دې تعبیداری کوي نو بس ورته او په کې د ګناي شاملويږي د غلطي بنیاد یې کې خود کله فخر کوي دې کری تټي اول مار را دي ته چلوه تا را دي تاسو دې څهار اړو ورستو نو تاسو په ګر مستقل ابراخ راځو د چوهه اول ما ختم کو بیا نورو شروع شروع چې دغه ختم موږ ها اوس دې اگې تنتونه مليږي الله تعالی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین إماماً ما انا او گر زاما منګاد پرزګارانو هو امامو سمان حدی بلیګل خبره چې در سره څنګه راګرلو اے چت سنگ راځي غیرت کې که تاسو وینئ ویت ماته ده غیرت و خلقو امام غیرتی و خایا دا سره غیرت نه ځبنګر دی غیرت ایو نو چی د متقیان و ایمانی نو په به مستقی په د متتقانو امامم وګرځاوه چې د متتقانو امام متتقانو راپېچراړوهه نو معلومیږي چې موږ به متتقانی نه موږ متتقانو وګرځاوه ملګری د ملګری تګیداری کوي کا ملګری د ملګری چې کوي تګیداری کوي او دېما مانا بلغۃ الحیران کې اوسیندی د مولای او مانا کړي جا چه دامانا ام دا اگرز و منگل راتا بیدار دا متقیانو چه امامان دی صحیح امامان دی آکه امام بخاری دیو کبل دے کبل دے خوچه صحیح امام دی مام بحنیفہ دے کبل نو دا امامان بدل د متقین نگرزول دی وی دا بدل دی دا متقین متقین جمع دا امامم جمع دا زکا کسر درید رجال حمزه د کسر ده حمزي د امام چ پشان د کثري د ري د رجال شي د رجال جمع يا د دام جمع او ک کسر ده حمزي د امام پشان د کثري د قابد کتاب شي نو كتاب مفرد يا دام مفرد تکفل كون بي د تاسو وای لازم خپل اشكال جواب زمه د في د فلکون که چېپشان د زمین د کاپ د قفلون نو هغه مفراد نو دا مفراد او که زمه دفی د فلکون په شان د زمین د همد اوضدون اوضون جمع د اصل یاده فلکون نو جمعما او سکون د لام د فلکون که پهشان د سکون دسیین د اوضدون نه جمعما او سکون د لام فلکون ک چپشان د سکون دفی د قفلون نو بیا مفراد دا خبرهقاللهته حاله وجه نام م یادونهبي عملې خوا ومون در رسول الله ص الله اوله سللم په خوا کې په اول درځ کیم ف جا او کوون کو وسهګرالی بربندا م ل چې زله کپڑے نیوی او مجتادی نیمار ور صادری وی ګټ صادری دادن نرم د پران پران کې نه کنه چیتا لکه دا سره مند دغې نه صادری جوړی وی او هغه داسی کټکړی وی لکه دا له چی کټ کې کنه سر په کیراو باسی یزې کنه بدی وانی کپڑے نو نیوی اوست دی کې دا راغون سره اون کډه یا شړای سرکاتا پوری دان پټکړ او متقلیدی سیوف ای غریب الله دې نزله چا نی ټول یو زره وندي دي ټوله وساره د کلکنه کپډینېست غریباندی شیخ عبد الله متقلیدی سیوف عامه من مزر اکثر د مزر قبېلی خلکو بلکل من مزر بلکې ټول د مزر قبېلی نو مجھے نبی علیہ السلام <سؤال> اکتلنا نبی علیہ السلام خفش فتمح آرہا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سرس نبی علیہ السلام لما رعا بیم من الفاقہ چوی کتل اگی گذوڑ دی اگی باری فاقہ و غریبی علید اللگ علید اللہ فدخالا فمکہ رجا کور تننو اولی کور نا شورو کولا چسشتے کانا تاوہ تکور کی معلومی گی سننو دیکھیں دغه ارمی تیم شهید د موز مطبخین تیم شهید ف امره بلالن بلال ته حکمو کچ بنګ وایزر کا وشا ف اذنا اذان یو کو نو صحابه ودن راثو بیا یغتار روږه ځانو چنی په ټمات کې ونګ بیا چې د نا ادم ور د ررسې چې چللی واقامه اقامت یو کو ف لاو نوستا منځو کوون چېېقطو سحبر عجمېسممهخاتبا شروعشي تقرییر شوګ په کاله یا یوه نازود کو کوو رب کو ملله دي خلاق کوم من نفې و ده د موضو مطالت ایاوایه خلق کوم من نفسې و د یو آدم او د هووا اولا دي دام د آدم او د هوا اولا دي دد س ن ستاشته لَا َإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَالآيَاتُ الْأُخْرَى الَّتِي فِي آخِرِ الْحَجَرِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ تَرْغِيبَاتٍ وَزَغْرًا إِنَّ فَصْلَ التَّرْغِيبِ دَخَلَ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارٍ صَدَقَ يَوْمَ كَسَوَيْدَ خَلْبِينَارَكَ تَصَرَّيُ دِينَارٍ وَمَدَّتْ صَوْرَكِ مِنْ دِرْهَمٍ مِنْ ثَوْبِ إِنْ صَاحِبُ الرِّي مِنْ صَاحِبِ التَّمْرِ جامعی سرو زرو دس پینو زرو پیسی او غنمی او کور بشی حتا کالا ولو بی شقی تمرتین یو کجوری یو دکڑا ولینی فجا عراجو من الانصاری راوڑ یو سڑی دانصارن دا بی سرطینی یو بټوا یو تیلی کادت تا کفو تاج زوانا نیزدیو دزده اللاس ارغوی چی داد دین آجزو پلاس که اندرات لادا سی غټه بٹوا و پی سوڑا کا. بلکه قد عجزت عاجز کې نه سه بلکې عجز شي و بلاس کې درته راځي ډکه بټو و یا څه کې خبره ده څه وایي څنګه لك کې خبره چې تر په امت تابان ناس بیا خلق شو روش پر لفت سوال کو حل کو حت تار ایتو قومین من تو عامن و سیابن راوی وئی ما دو ڈیر ای دو ڈیری اولدل دو خوراک او دو سکاگ جامونا حت تار ایتو وچه رسول اللہ جنبیتا مخمی دیدو یہ تحللو چیدہ سے پڑا کئی دو کہ انہو او مضحبا تبو اے چیدہ مضحبا دیدی مانار درستو کئی بندگانو د د سروزرو ټوکړه سروزرو ټوکړه ټک سور شویلې لکه چې استوالي لکه او مذهب داسې متته وای چې د سوني کور وتا ګرځي دا نور څه تبوي مخ مبارک ته د سوني کور اچول شي کور بي جړي ګر کور بي جنلګه کله چې غواړي راغ تجربه وکړي فقال رسول الله نبي رسول الله من سننه في الاسلامي سنة حثنتان هغه اول سړی چې کومو هغه بنیا ته کې خوريو رفله اجرو من عامل بیا ان بعده سوکی بیا ملکی نواجر او من غیر این قصر من اجوریم شیع د سنود اجن نسنن کمیگی او اغطب کی اجن ملویگی او من سنن فلسلام سننتا سیئتا کانا علیه وزروع او ازرو من هم لدیا من من غیر این قصر من اوزاریم شیع اون کابرگام شیع سیب اللہ دی مغفور من امکان ساللہ امکان دروجیو انو آوازیو کو زامی روما لږه اوسه خوش قابل زم درل اج 4x4 ګاډي ډبل ډور ګاډي ال تخه تا دکان وې کا نورو فارسين ګور په راوت فارسين ورشي فارسين زار پھر شتا وږه لنګر د پاره ورلو وریو چنیو چجوري آتا یو د ورستیا عوالي تختلف ذان نشروك تختلف نشروك لا نقرد يا خلق وشو جنراء من سنة سنة حسنة وله أجرها وأجرها ذان نشروك ولك سنة صفك ورك. وركك قوله مجتابي النمار هو بالجيم وبعد الألف اباو موحده والنمار جمع نميران ک سا من سووف د وال نه صاد مخته لکې واله لکې واله کرخې والهکرخ واله مچتاب لا بسیح قد خکوه پی اوسی وال جووب هللق سممودل لنجابو سخرهوا ل جو ل للا دی اب ای یا م نه م کاه یاد نههري ل جو به شي ل جو للب لا دی حله یا م نل م تابا نهحتوروه وکهته اووه وقعو تم اهتهغ یاره دا ایو کاېصبح را دی کا نو موذهب نو مذهب هم راغلی دی چا مشهور چې اول دی مراد ار یو چې شي کو مونه شي کو مضبه شي خو اصفاول استناه سفاواې چم کې چمهواې دی هو ندی یو تن چ ظلمن قتل کی هی مگر فو ضد ادم چ اولانهو د دینه با یو هیڅوی داغه د وینینا سمان د دا قتل غروس څه بل څه کار کوي او بنیاد غلط کی hề څه لگا څه غلط کی خدې دا غلط بنیاد د کی خدلو د وژینا هغه تبدا خپل ګنا یعنی د چ رسو صود ظلمن قتل کین هغه تب کې سره صلی الله علیه وسلم رايي کانا اول من سنل قتل زګه اول او چې د قتل چېن هغه کړو بنیاد دی غلط کی hề سریان نو مسم دسونه تر ح سره دن چا ن تو ته ترغب ور کو داسې وکې غه کارکری دی و دولا خودن او زراله سامي ترې سوکرا اوبل نو خبره دا چې زلا سر سکرابل جو سبا ش نو طببع ها نو او دولا سامي نهې کهبل حکمتې ور تلل پهکاره تا حالله تهاو لبې فَتْتَقْوَا قَالَ تَعَلَى وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ اُمَّةُ يَدُونَ اِلَى الْخِيْرَ تو ترغیب دی دعوت چرور دی دعوت پچر ہے تیز وایا پوچھتا واضوایا دہ حدیث په مقدمه کې پیرشت دہ حدیث دا چې سميته هدایت سنت طرق دعوتو کو کاه لوې د عجرې م <سلام> اجري من طب بیا ه د د اجرنا پهشان د سوابونې ده چا چې د په سرواني او لا ن قوص ذلك من جرې مشي دادت سواب میلاويدل د اوروتننو د صابون نهشي چې د ال ومن داله او ضرلاه چاچ ضرارت ترته دواوت ککانه علی من سم ملو آاسمي منطب بیاوهو. دماې ب دګناه پهشان دګو د دا چا د پس سرواني لا ین ذلك من آسامي مشي دا د درید غونونو څه نه وکه اے په پبادو کې سر کی گا او په خو کې شاكي ګم الله کوي کې مطلب دا ري چې په خو کې مشکل او په بدو کې ځان وست کوالري کې گا نبي اسلام د خیبر په مقاوله او تيان نه راي دن دا جان دور کوم رجلن یو سوي تابت الله و هل ايدي الله وجدي نو دا پلاس باندې چیند دا فتح حقيد حديث کي شه نه ني ها ما ته خبر دي چې terceiro غوږ ما غو نيشت ګانم سفرته ولېو terceiro حديث الله ورسوله ها شابه شابه نن دا حديث سو ثواب د پاره وي يحب الله ورسول فبات الناس یدوکون لیلتهم ایهم ایوطاها فلما ازبها الناس غداولا رسول اللہ كلهم یرجو ایوطاها فقال این علی بن ابی طالب فقیل يا رسول اللہ هو يشتکی عینی قال فارسلوه الی ساجوتو فاتیوی فبسق رسول اللہ فی عینی ودعا لو فبرعا حتا کعلم یکن به وجع فعطاو الرائط فقال علی رضی اللہ تعالی یا رسول اللہ فقاتلهم حتا يكونو مثلنا فقالا اونفظ الارس لیک زپا قلار بانے حتی تنزل بساعتهم ثم مدغوم الاسلام و اخبرم بما عجبو علیهم بل حق اللہ تعالی فی اواللہ الانیازی اللہ بکر جنون واحدا خیر لکا من حمر نعم من حمر یہ دوکونا یہ یو زواند اسلم جیاد نجیاد زوانانو کار وکاله یا رسول الله انی اريد الغزوه یزما یادت زیاد دغ ولیسم عیا ما هتجهز بی ما ترزشته دینا هغه څه په تیارې او کمن دوست خدای حاضر ناظر غیر دان ندی دا پته ودنشته وی چې ارد سره چې دنه سنشته رې اوه نو معلوم اشوا چې انیر ته داویل چې ما سره دا شي نشته رې دا شي مشر ته داویل دا شي نشته ala fulusuna zida ughita ne bireslamato yi eti fulan planikal alar shan fain nau kad kana tajaha aga tyare kade umariz bimar shai da mahzur ne aga tawaya sala ba sama no mandal pataw de aga qarare pa kala inna rasulullah yaqrauka salam gair ba salam legal aidilili wa yaqulu aw dai wel chi a'tini allazi tajahhad bi mal aga raga ta tyare kade jihad la ust bimar shai paati جهاد روانیش نه درنځه ټول لیگه ما نه بدل هم مې معذور شپری چې دامال عمل په جهاد کې لجو یا خزی یا فلانه او ته الذي تجحس بي تجحس بي د لور کاغذ چې ما تیار کړو اثر دی خو کی بخل زیاتې څه نه پټ کی ای ولا تهبس بي بنو سار څه تیوري شار نه کی په والله تصم الله لا تهبسينه بنو شيئا تنه یې شارای داګه نه څه شي فتبارك لك فيه چې تعالی به برکت وګرځوي سمانا دې ساره کې نو برکت په وګړي له خیر په وګړي ورنې زم ما د زلمې استل له ورګه څه دې چار نه کې ورې څه دې ساره نو کې نو غره نبی رسول باسر څنګه لګیدو باسر داتو لګیدو چې نبی له صلوات والسلام خپل چې د نسله ته خود نه او ما سره نشتي وعلى فلاني کې ارکلي الکلر شا هغه علماء دې نو داسې حکم کول د زواله حکم نه کول او د نه حکم د کول وایې مدام د باب لمکه فردا الله بندا په دعوات علی الاخر والدعاء الى هدن او زلاله نو بر او تقوا دنده ہدایت وکنه او خلاب د بر او تقوا د زلاله وکنه د دې دعوت کومو کارل امام شافی رحم الله کلاما یو کلام ویله ماناو دا اشاره کې دی خبره تا چې بعینی دا غالفاز نو هم و اغه دا ویلی ان الناس یاد چویلی چې ان اکثرهم اکثر د خلکو ناتي غفله د په غفلت کې ان تدبره د هغې سورته د سجدې د دې سورته نا وال الله اصول د کامیابی ذکر کړی دی موږ شکر الحمد الله علیه کول دا, علی دا دی چې کله الله نور قرآن نړیږی سره په دا سورته را لګل وي دا د خلکو د کامیابی لپاره سو ساتي شو دې کې چې په دې کافی دی, دی. دی, دی لکه ایمان او تواصب الحق ته تواصب الصبر سره خبر رسول غاری دا او الله قسم کې ول عشر چې قسم کې <تصفح> <تصفح> ان ولدی چې دا اصول د کمیاوی دي کار او د خلاف اصول د حلاکت او تباهی دي کار ها جوهنیه من جهز غازیان بي سوي لا فق غزا چا چې مجاهد له سامان پلار دلال الله کې تیار کو دوسر jihad او کوم خلافات ان jihad او کو چارج رستو څوک چ رستو پاتې شه د مجاهد نه په اهل داوی کې به خيرن شغې تل دې دی ولغواله واخر اړې غواله شړي نو کاږي فقط غذا ته دوم غزا او کله جيات کې شریک شو پتاو او نه لګري نبی اسلام لګو یو له کار بری لحيان من حوزل تا حوزل شا د حوزل نه او شاخو ولبیستابی ارضوتن لذوت اللدشی اجر بشری کی سمرا لا روزیدین یاد لشیہ زید وروندی یور ور دلشی بده کو کی بادگی او اجر ور دوادی سبحان اللہ اجر وا ولی تک چیو جہاد رضی بن قرق کی بادکین دا ذکر بم گئی اجر ور دو اجر بشری کی پتہ او ولن بیت دی وات نبی اسلام ملاوش دی وقافلی سر بال روحا روحا مقام کی ومن القوم غیردان نه دی که نه ا داقومڅوک دی کاول مسلمونی مسلمانان یو پهقالومن انتهتهوکې ن په دقاله رسول الله پاار الیہم کلی مره ات صه یو خو تمجبه او د فقات الا هاج د د هچ کې او کېږي خې رض را ګرضای تهونه ددرته کوواقعئ والې اجر کاره اجر میلاې ځکهه دی به تو تو په پکئ اوغ ته بهت و دي اوص بین نه او اصطفا با پی تکی تا تول کانا عربات تب ته تبو دی مجلی پیتا تو تانی پی عجر توجو کوئی توجو پیرا کنا الخاضن <سحدث> المسلم والامین جمکون کے خزانچی چیو تاوئی مسلمان اما نهدار ال الذي یونفی زما او میرببي چې دی ناف کويه چې دته حکمکری شو دی په یو ورکېدي ل کاملاً کامل موپرن پوه بهتربی ن ل ی خوشحاله پای دی چره ده بس مثال ما یاد و مثه ز مدار مه او یا و کیل سري ګ دا بل چاله وررکه چې اوسپورې ورکې دا چره ما ځان لدي نو بې لکه ن پور پې وررکې خ ت خی به کېږي لکه یت خیر اور اسیره و یدفعو الی الذی امر له به لا احد المتصدقین دیم یود خیرات کی كون کو ندی یا احد المتصدقین یو غمال واله دے او بل دار چے دے پ مال باری وکیل دے او د زوخ خوشی باری چینه ورکی ویا کی دوم خیرات تھری دیم پ دی خیرات کی فاجر صواب کی دا وسر شین سبحان اللہ و یهم الذی یوتی ما امر به و زبط المتصدقین ا نو چمتو صدقین شي او عطس ول الجمع وكله ما صحيح واه 52 پنصیحه خير لا تول دبل خیر لا تول طالب لا خیر لا تول چړي لا خير لا تول مسلمان لا خیر لا تول استاد لا خير لا تول پښتون مجاهد لا خیر لا تول قران لا خير لا تول الله خير الله من ال يومن الشريك وسنه الكتاب د الله خير ويل يا دون ذكول رسول پیغمبر خیر تاسو کی ترزونه کوي دفتی قول او ایمان ته راولل آواما او هغه چې اخیرا نه پیغمبر اتو دین او النصيحه ها و ارسه لهکو دغه عمل حدیث دین او النصيحه دین د خير لټول چې در اغنند ا قلنا لمن قال لله الله پرسه سلام بدل شرک نصاغنل سیپات د کمال باندې لی متصف سیپات دا نقصان نا پاک داسی او ولی کتابی امرتوی ولی رسولی ولی ایمت المسلمین دایی خلاف تینا و آمت امدعا مخلق و خیر لٹاولا سیدہ کانماز نبی اسلام سر بیعت کرده چه موز با قومہ زکاة با اور قومہ والنسهل لكل مسلمين ده حرب المسلمين خير بلاط ومهم سيده بالكل يا رحم نور اغز وخي فيضان لازم علم وخت الحمد لله تعالى والله ده ضربنا مؤتمرج ان شاء الله ديجي في تازال علم وخت जो कोशिश نور پیدا گسو گانا زان لخه پخ کرے خوگین دا بلم لازم سيده دی بلما شغل زان تکتاو ہے چه پاکی سردنی بل تنگو ہے تا پاکی طرح دیف آشا زان لرانا جو بل نمرانا که هاو امور ضروری دی امر بالمعروف نئے انمونکا ضروری دی دانا چی بز امر بالمعروف نئے انمونکا رسر رازی امر بالمعروف نئے انمونکا ضروری دی وائے هاو درو ده الخير خ دا جل شو ای مروونه بال معوب ده یوونوه نهخواک دا بل نووه اوول کو مخک بهیان د کولي شو داانې پهې بیا له یووذا بلله نو دی ششکال ی تاسو بهترین اومد استپله شر ده اومد او خجت دس چې غ ده را پ ش ده اوومد استری شوي تاسو د چېغي معناانه ده دله معانه ده استري تاسو اوری کوم زه باندې نه جایليم نن د سموایا بل ځای ده زه دې چې دا بې ستاره هغه کې ګرې ټول کې دا په مارو کې کنه نو څه کوي كانوا لا يتناهون عن المنكر فاعلو ديو بالمنكر قد ناروا ون تشري خلقوا بقوا يفعلوا طلب منى كويننا بلک الٹا ودر شوروش دي کني کني د مدارک د دې باندې ته دلیل على ان الذي عن المنكر على ان ترك النهي عن المنكر بالعظائم اعضاءم ضيصر نهي عن المنكر نکول داغد ګراله دایته دلیل يا في اعراض امانو اے اخصوص تے کہ دا خلق سنگ دا نہیں انمون کر چیدنا اینا اعراض کی دا قیدو پرکار دا جی نہیں انمون کر قیدو دا. آن. <متحدث> <متحدث> دا امر لی تحدید دے ارسول گیرے شاگل نہیں چی ایمان امراوا دے او کفر امراوا دا امر آل لی تحدید دے ان انہا تندہ لگزاریمی ننار احال ستتا مدیو خیجو او صدیت تشتے کار او صدیت تشتے کار نا اللہ علی چی فا من شاہ فلی او من شاہ دش پر آپاسی بوش چې ایمان دارکو پر الله وی دي ان له دې څو ری کنا ان خپل د دې ورې نارم اصحابین سورا د قوا واه له دې بیان وکړه له دې شاپورشه به صد عادیته وي چې شیشه د دې د یو سولي کړه کلاو کلاو بوزلاندو مو بوزا بوزلاندي یعنی تعني اعني اعني کلاو به یارو فضل را تو برو وائی وائی شاپ ذرکو مرآ من کم من تاسو کی چاسو ناروح چې دناؤولی دلم مرآ من کم من کرنچا چی تاسو کی ناروح اولی دن نو فل یغیرو دی پلاس دیبن کی فله نستا کپ لاس و دی نو په جبهديرد و کې فیلله متهې ف خل لکې د اراده لري دارې کا اضاف ایمان ل ک رادهه چېرد دا کم زورې در ر ایمان یااز لکې بد ووري فلی غې تهیر م ک راوي نور اوس کو خو دکه هسې ل شو خو داسې تهغیر مېر دا ش په خیرمه کو ی نور کوو یور دا اوستااج معه کوي ختیمانه کوي خی ټوللو بیمان را وی پدې یوغيریو به دې پلاستی منکي راڅوچو کدا نو د بیا په جبا اراده کدا نو ولکي بدو ګوړه او ولکي اراده الله راچ کوم بارس څه پکې نو اوسو ندی او پیغمبر چې الله لګړې دې په امت په امت کې قبلي زمانہ مخ من امتي حواریون داغه امتنا داغه مخلص ملګریو او اصحاب یې اخوذون بسنته او ملګری چې داغه سنت د عملی کول او یقتدلون به امر داغه حکم په برابرولو ثم ان تخلو من ما دم قلوب بیا قصدا چې پیدا کیږي رسو داوینه انکار یقولون ما يفعلون و يفعلون ما يقولون فمن جاء دم يدي فهو مؤمن فبلاصف برجات المؤمن او من جاء دم قربي فهو مؤمن زوتو تبدلي المؤمن دي او من جاء دم چې ورتیکای هو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبه حردل دین اله بیا به جیدن هغه د شړشمي یا د اوري د داني په مقدار کوم چې د ایمان نشي واي هو مند نبیستان سره بیات کړ او على السمع والطاعه للامیر خبر او منو تابع داری وګور فل عصر ولی سر والمن شت خوشالای کی او تنسیح کی وعلا اثرتن علینا کپا ممبانی بکتی را ترجیح ورکم ممبانی سنوائی وعلا اللہ ننازع الامر آلو او فدیبانی چممم بده اقتدار وعلا سر اقتدار وعلا سر داگا پہ اقتدار کی جگرن نکو اللہ ان ترکو کفرا اللہ عن... ان ترکو کفرا بواحا بګردا چې تاسو دا نه ښکارو کفروم می عندکو من الله تعالی کی برهان او تاسو څنګه د الله تعالی په اړه پایي کی دلیل وی بیا بخیر به په تائات نه کوي رد بکوي والا ان نقول او پدی مو ترګه چې مون بوا یو حق اين ما كنا انا سب في الله الا وتعال فحق بیان کې ملامتیا د ملامتګر نه بالکل نه لري و من او وګرا سهل صاحب ا سره ار اقتصاص بالمشترك فقد سبق بیان مشترك شهري اصفغانستان کی خاص کیجاده نمشه بواحن cada ara laiasste miuta vida